На якому клубочками дрімала місячна сновіність Данила постукав у шибку. У вас хтось живе, пройшовся переляк по обличчю Мирослави? Ні. А чого ж ви стукаєте? Згадую свою матір. Вона завжди наступ відчиняла мені двері. А тепер нема кому. І це тяжко, Даниле. Сама не помітили, як назвали його наймення. Тяжко, Баруславо. А ключ у мене завжди лежить на призбі під вербовою дощечкою, під тією, про яку дівчата весною співають. Вербова дощечка, дощечка, там ходила настечка, на стечка. І знову згадав не вербову дощечку, а вербову ногу шульги. Це ж треба навідатись, до нього і діденка, якоюсь гостинця завести. Данила відчинив сінешні і хатні двері. Мирослава все, що за опаскою ступила, у темряву хати. Справді тут вереснем і чорнобривцями пахне. Ви любите їх? Дуже. І люблю, коли дівочі коси віють чорнобривцями. Нечутно торкнувся її снопа. Уявляєш? Сніг і чорнобривці. Він засвітив світло, і гостя одразу ж підійшла до фото матері, перед яким світився сніп жита. Це ваша матір? Матір. Мирослава посмутніла. І в моєї такі добрі очі були. І звала вона мене чогось Журавкою. А я часто співала про журавку. Щось незвичне було в її вдачі. Як вона тільки вже з різдва виглядала весну. Як тішилась першим підсніжником. Як прислухалась до співу зерна, до шелесту маківок, до всієї землі. І до колоса, і до трави, і до деревця у неї була своя любляча мова, пісні. Найбільше ж не на луках, бо там стільки птатства знаходило притулок і в траві, і в березі, і на воді. Була гляне на якусь чубату чанічку, або на володок диких качат, що пливуть за качкою, і зітхне. Боже, як то славно, коли є крила. Та й тихенько заспіває траві чи копичками а журавка ходить та пір'яч родить. А ти, малий, одразу й побачиш і журавля в журавлиному броді, і журавочку, і її двій коцибатих діток. Мати не раз втішала мене, що в мою подушку зашила журавлині пера. Це щоб у сон приходило птаство, гравиця, поля, а не різна погань. Це ж треба, аж зітхнула Мирослава. Добра і тиха матір. Що добра, то добра. А от чи тиха, не знаю. Одного разу вона здивувала усіх односельців. Це сталося у 20-му році. Біля самого села партизани на шаблях врубалися в банду Гальчевського. То була до зубів озброєна зграя, а отамани у ній... Вчений жорстокосердець, що нахвалявся вирізати більшовиків до сьомого коліна. Як побігли городами й вулицями без вершників коні, я з мамою вийшов у двір. Аж до нас на змиленому коні підлітає розпашилий от битви партизан Михайло Чигирин. Ти знаєш його? Він тепер головою когоспу працює. Ще з вулиці гукнув матері. Ганно. Допоможи пораненим. Винеси полотна перев'язати рани І зіскакує зі свого воронця Веде його на подвір'я А кінь аж хитається у дотоми Де ж я того полотна візьму? Одразу пожалісніла матір Усе повіддавала то за оранку, то за хліб А може щось завалялось? Біда хлопцям Лежать на білих гречках А гречки вже червоними стали В оселі кинулась мати до скрині «Та хіба знайдеш те, чого нема?» «Що ж, таке діло похилив голову Чегрин».